قرآن محترم عردون کو دمولان عزین اللہ صحیح د دورہ تفسیر قرآن د 120 نمبر بیس چې په چپو مسجد امیر ماویہ محلہ خٹک سالڈر کې و ستمبر دوزار آٹھ کے شعر ددید ملاویدو پتہ یا ساتھ ای اشاہ دیتوید سنت کیسٹھ اینڈ سیریز مرکر دکان نمبر تیس عبدالرحمت لازان از دی مین چوک جنگی رائر را اور صحابی پروپرائیڈر انورشیر توہیدی موبایل نمبر 0365710124 ورذولی اللہ تاسو ته د جین سنو تاسو نه بی بیا نه اللہ تاسو له بی بیا او د جین مکرر کړي و منل نعامی ازواج او مکرر کړي الله منل نعامی د سنا اور نه جوړایو یزرعوکم ورائی تاسو لرا فد انتظام کې یزر اوکم پیدر تزویج سے ذکر کا یزر اوکم تاسو را اللہ خوری سمت لفت استاسو عبادی غٹی استاسو نا عبادی تا تو بدون فد انتظام کے خوارے ذکوی بڑا خاندان اللہ میروبان او چوٹا خاندان سرا سر نقصان لیسا کمیسلی شیعون نشتا دا لا پسان حصو مثل لتا مثلیه نشتا پشان د زادہ لا بل ذاتو نشتا پشان د نمونو دا لا ہونتا د بلچا نمو نشتا دا لار صفاتو نو پشان د بلچا صفتا الله اور یدون کی لیدون کے ذات لہو مقالید السماتی والارض او خاط الله لرا کنجانه د اسمان نو د یب تو تر استال من یشعو و یقدره پره کې الله رز تعال چووالي او څنګه الله رز کا الله پارته پویا شرع الکوم من الدین ما وتا د دا خبرت کې بغوا چان نه کړي مر د دې کوم خبره کوم دا حضور اسلام کړي سړی یاسو پیړې مخ کې شرع علکم من الدین ما اوصا شرع شرع علکم کار کله الله تاسوتا د دین آغا چه په حکم کله الله پېترا نو اې سلام تا اول پیغمبر دې رد شر د پارلار علی ګلی وو ولذی آغا اوهنا ای لے کا چمغه وې کړه وہی کیا توحید اور عدالت دا شیر کر <تصالح> واما ورسینو اجف حکم کړي مون په ابراهيم عليه السلام لا موسی عليه السلام لا عيسى عليه السلام لا ان اقیم الدین چیک لگ اوچلو دین لرا ولا تتفرقو دلم جوړو وایو پی په دي دین کې دلم جوړو وایي قبورال المشرکین او ګران په مشرکان باندې آغا دین ما تدوم الی جتا سو وتره بلئی توحیدا چتا د مشرکان کم توحید ترابل د د مشرکان وبای ډیر بدلګی الله یحب یله م یشا او الله رکیو یله دی دین تا چال چوغواڑی ار سوک نو سو الله نصل قران تو خپل دین ته نه یو یو تل اَو مَن یُتَلِّحِکْمَتَا فَقَد أُوتِيَ خَیْرًا کَثِیرًا چہ تا اللہ دا قران کوی ورکی قران ته کینہہ دا اللہ ډیر زیات خیر ورکی تبی کثرۃ اللہ ډیر محبت یری ورکی کتاب ته کینہہ نئی ور نادر خلقی او آ خلق چہ لے انتخاب وکي الی اجتبا وکي یو یو تنار راچون کی حق پل جنتا انتخاب وکي و یَهْدِی إِلَیْهِ او ہدایت کئی اللہ آغا چاہتا چرا گرزی اللہ تا ہدایت کم و خلقوں تا کی گئی چھ پچا کی انابتی چلکہ زرہ انابت نہیں بس لگیا دی اگر تقلید کئی ہے کہ بس دلہ سخپل یو مشر و یاو تخپل یو رور بائی دوز س... یار ملگرے ورطویت بردمنم نا تزان کی انابت اختیار کا ستا رور ستا مشر طالق قرآن و سنتوی ہے کټاله قران او سنت او د پیغمبران او د دا حدیثو د دین نه اړی او نو کسړې هغه پر روانې نه داغه انابت نشو دا زغت شو او چې کوم کس په صد د اړ یته الله ہدایت نو ورکې بیا دی ټول ٹو عمر ګمراه یو دی ټول عمر بیا زریو خارشی دی تفرقو دا جواب د دویم شوبې کې یو چې عام کتابونه ا ا هغه عام مليان عام په غلک ساحله ضد هغه جواب چې د خلاف چا کړو کله کړو اوله کړو په دې آیات کې دا رادري خبری ذکر کئي اختلاف چا کړو کله کړو اوله اختلاب اختلاف په خلکو کړو کله کړو چې کالهوت اسنه سپو یاراله اوله کړو د صد د وځینه کړو و ما تفرقو الا من بعده ما جاء اهم العلمو بغیم بینا امم اور دلی نوی جوڑی کلی دوی مگر پزدائی نا چرالو ورطا علما ازی بیس اختلاف نکو او چینا سناسا سنا, سنا دو علم خاصل که سنا دواستا اختلاف شورو که داولی کلیو بغیم داوجی دا زدنا زد پا کراغی اعناد شوی ما تخل کلی مولانوی دغه یو د بلچا پیوخه د بلچا رځونه شوروکا د بلچا خلاف شوروکا او داود بداته وایو چې پاریشې څو بہتมูลانه وایي څوک باورتا هغه اتنا وایو وي په خلک ماتهมูลا ویل چې رځونه شوروکا د قرانه درت خلاف شوروکا علماو په لګیاشه چې غلط ځان مشور کی دغه یو هغه مثال دی هغه څړې چې په جندونه لاړو چې پجومات کې تقاضې تکې نهسته اله دا د دیر د ډیر ناکار اس د او تاسو محبوس کی او دا زد د مونږ د مليانه میراث کې رسیدل ښا مونږ د عزت نه بغیر آرام نه راځو مرزد نه کیږي نا یوځه کېره دین کار کیږي پای خوشال شا الحمدلله ثم الحمدلله زه مونږ پکلي کې اکثر کورونو کې مدرسه البنات دی سکهل زه مونږ دو پیندو چې درس نه قران تفسیر زکړو اری په قرنو کې دوره تفسیر پڑھاو کو مونږه د آگانه کوم په خوشاله یو دا رنګه تاسو ډېر په مساجد کې قرآن درسونه شروع شو مونږه أغيله دواګانه کوم چې الله دې نورم ترقیور کی الله دې ته اخلاص نصیب کی نو کوم د ځانه آزاد او عینات لرکو خلق ته بدین منتقل شي بیا کو ما تپرو الا ممبا ماجا اوملائلمو بغیم بانامو دلی نوې جوړی کړې دوی مگر په داینا چې را لورد لما د زدنا ب نو پهپل میځ کې که دي عام ملیستانه خللاپته دا زدییانو عادیانو و دا پهزدبانندې ولاړه۔ و لولا کلمه سبقت من ربک کچری نوې نیټه جو مخنه مقر شوه رته په در افغانستان ترنیټه مقرره په سل بشو دیپامیاس کې اوه کا سایه چور پس د دینه دیپ شکتی د دی مبارکی پوشکونکی مخ کې تفرق اختلاف ذکر کو د زدهو عیناد اختلاف تفرق بسنګ هدمیږي دا غیره لپاره علاج ذکر کایو چې علاج د اختلاف سره دعوته دعوته دعوت کار کوا د دعوته ټول استلافات ختمي وي فل ذالکم فدعو د پارات دعوت کوا واستقیم واستقیم او فلق فاتشا او عمرتا څنګه تعال حکم شوی دي ولا تتب اهوا او ته مزاد ادیبی ذریله مثلو پسې ذریله و سره نشتا به ذریله خبرو پسې مزام وقل امنتوا بما انزل الله من کتاب او تو آیا ما ایمان جوړه پاه تاسو چې لا دینه دې لکړي د کتاب نه او ما ته حکم شه لعدل بینکم چې انصاف وکم تاسو میاسکي الله ربنا و ربکم الله د مونږ ربو تاسو رب, رب دې مولا بدل د مونږ دا مالونو او تاسو لاس از تاسو دا مرونو لا حجتا بيننا او بين کوم جګړه نشتا د مونږ تاسو میاسکې دا ابتداد د دعوت دا واي ابتداد دعوت کې جګړه نشتا الله يجمع بيننا الله برا جمکی زمون پمینس کې الله به مونږ لار جمکی او الله واپس را والذین یؤاجون فی الله اوا که څنګه جګړه کوي دا الله کې پددا ان اج قبولیت کړی شوی دی داغه حجتهم داغه داغي دا دا دلیلونه بیکار دي والذین یهاجّون اللہ آکه څنګه جګړه کوي په توحید الله کې پس دا ینه چې قبولیت او کلیشوی لري دا الله توحید د مطلب او قبولیت چوی لري او دی په کې بیا م جګړه کوي الله وی حجتهم ضاہیبا دا دی دلایل بیکار دي دا دی دلایل بیکار دي باطل دي دا رب ما بنی ذرب د دیواند وعليهم غضب دی باندې غضبوا او دیلره عذاب تاخ تا الله الذي الله دی اعزاتا انزل الكتاب نازل کړي دی کتاب بلا حق د پاره د حق والمیزان او د پاره د تل رتول کتاب د تول کتاب الله دی را لې ګلې وضع قران میزان پدیوتلاق فلملیان او خپل پیران او پدیوتلا لیمانو پا قرآنو سنتی اتلا یو ای آم خلق تا خلاپا تو اے قرآن اللہ را لگلی دی میزانو دادا جی پا قرآنو سنتی اتلو وما یدریکا لالسانت قریب او سوسی اس طالق بردر قی پا باردہ قیامت کې یکی نا نا قیامت خونیس دین دین یا استانجلو بیاللذین فتلوار سراغ والدان آکسانو لا یؤمنون اجتماع نرولی پدی او اګه سانو چی معنی رولې یریګی دینا و یعلمون دی پویګی حق داورث حقا الا خبردار ان الذین یمارونا اګه سانو د جگړې کې په بار قیامت کې دی په گمراهې لری کی دی الله لطیف بعباده ی هر ذکو میاشا او هو وپد ثرین ذکر کړي دا آیات کریمه چې څوک ساتم او یا करत پابندې سره وای دا آیات کریمه چې څوک ساتم پابندې سره او یا करत وای الله لطیف بعباده یرزق من یشا او هو القوی العزیز الله پاک به دې د رزق تنګې نه محبوس کی دی باندې به د رزق تنګي بالکل ناراضی الله لطیفن بے عبادی ہی اللہ محربانی که ان کے ری پخپل بندگانو یرزقو منی شاہو رزق و رکی اللہ چالا چو غوالی اللہ طاقت والا زورا ورزا تا من کانا یوریدو حرسل آخرا چی سو غوالی پخپل عمل سره گٹا د خیرتا زیاد بکمونگ دل را گٹا دا غا اوو کې غوالی ګټه د دنیا مونږ بهور کوته لره نه بهید ل را خیرت ک سبر امله هم شوه کا او دو دا عام پوې خلکتهداخللا په توته امله هم شوه کا آیاله شریکان دي له خپل دی جوړ کړی امله هم شوه کا آیا دی را شریکان دي چې جوړکې دی لره دی نه اغا چې جاازت نهندې کړ الله پهغې سره۔ ولولا كلمه الفضل كنوي نيتا لکلي شوه د پیسلي پیسلا وشيو ادي پمنسکه لكنان ظالمان دل را عذاب درناک تبو ني ظالمان يريدون قي دا غملو بوجا چيکري دي وهو او سزا دا غي بار پريو دي په ديوانده والذين منوا كسان جي مان روا للي عملي کلي په طريقات نبي عليه السلام دی با پا باغی چو دا جنتونو کیا ار او ذات چه دیر شنوالی لزتونو پا کی دا جنتونو باغی چو کی بای لهم ما اشعاؤنا انداربیم دیل آغا چه دیه غواری پا نزدارب دا دی پا جنتونو کې نو جنت پا قرآن سارا ثابت شو دا جنت نا انکار کل کفر دیم ذالکا هو الفضل الكبیر او داد غروالی اللوئیو ذالک اللذی دا آغس دین یو بشر اللہو چی زیر ورکی اللہ پا دیسرا کل بندگانو ایمان والاو تا چی ملکلی پا طریقہ دا نبی علیہ السلام قل تو آیا لا اسألکم علیہ اجرا زنوارم تا سن پا دیس بدلا اللہ المودت فی القربا مگر چمینو کے پنزدیکت دا اللہ کے إلا المودة في القربى ده دې رشتہ خیال کنا. نا نا خو ساتي تاسو نه خوځ اجر نه واړم خو دې رشتہ د خپل خیال خو ساتي یا اجر نه او کدا مودة في القربا پرد که نو هغه غواړب غواړو اجر دینه ک تاسو دې رشتہ داري هغه مينو کې کې یا الا المودة في القربا اه تاسو اجر نه واळم مگر تاسو الله ته تا مودت حاصل کې پتوات ات سره الله ته الله سره محبت حاصل کې تاسو الله ته تا دېوال حاصل کې یا الا المودت بالقربہ زما د قرابت لحاظو ساتي یا بعضه وی د اهل بیت سره محبت وکي او من یقری بحسنا تن چا چوک نیکی زیاد بکومنګ اغلرا پایکای خایستا ان الله غفور الله بهون کی ذات بے شکور بے شکور معنی مولا القاری رحمتہ اللہ علیہ مرکات کی زبردست معنی کړي دا شکور ککلا د مخلوق په صفت کې راشي بیا معنی دې شکر استون کی هو کدا الله په صفت کې راضي بیا معنی شکر استون کې نه دی بیا به معنی قدردان کړي هم مولا القاری رحمتہ اللہ علیہ شکوری او معنی کې الشکور چ کله غدا اسماء حسنا دلاده نمونو و زاهد کئ شکور معنا په ذکر کئ شکور چاته وی الزی یوط ال اجر الجزیل علی العمل القلیل شکور چاته وی الزی یوط ال الجزیل علی العمل القلیل چې په لګمل ډیر څور ډیر څور کې ډیر څور د دې په اړه احادیث لري وګوري احادیث ذکر را دي کم سړي په لار روان دي دغه پرديزه انمه ترالې دنه درحکتو اوس نبی رسول الله فرمایي جد حلاوت الایمان دته به الله د ایمان غ حلاوت او خوګوالې ورکی اوس کم کاست د ایمان هوګواله ملو شو ردي سړي د پارا خوشخبری ته جنت تا نو دا نو له کم سړي د نظر حفاظتو ک در پارا خوشخبری ته جنت دا ودته پدې خو ته پیسې لګينا او بس صرف نظر ښکته ځنا نه او ته ونه کته پدې دلته جنا خوشخبری ده با روایاتو روايات او کراضیده قیامت رځبې یو کله به د نیکره چبلې به بالکل حلقه اوس پوکي پدې کې به یو کسور او غرږي کی دی ملامه کدیو یا نظرکه می غالي وېته به وی شهادۃ کپ ترابن الخیته لا قبر مسلمن دا یو موټه خبره تر مسلمانو په قبره چولیوه دا لږ ثواب دی وګور په لګمل الله ډیر څه ور یو چلی پا رمضان المبارک کی پا لیلت القدر کی عبادتو کو تو در میاشتو د عبادتنا و تعالیٰ غرور کئی ایک ہزار میاشتی ایک ہزار میاشتی چه در سال او سلور میاشتی جوڑی در دون اکالو عبادت اگر عجر و تعالیٰ غرور کئی لیتو وی شکور هم یکولونا آیا دیو دے پیغمبر جو لئی پا لا دروغا فا این یشع اللہ کو غالی اللہ محربو لگئی پس رستا ویمہ اللہ الباتو لہو رانی اللہ آباتلہ کارکیحکا فاقبلو حکمون سرا اللہ پویده فرازونو دسینو وہو اللذی یقبلو توبت عن عباده او اللہ دے آغاز آتا چی قبلی توباد اقبلو بندگانو وچ کاله ولا بندہ تو بو باسی کی یا الله تا دون گناونه میو کو بی دینه می کو له بی حیاه می کو غلط تعلقات می ساتھ له غلط فکرات کم کو یا الله تارا تک تو بیا بدات نکوما دا توبال لا د خپل بندہ قبل ی او و يعفو او ما فيك وتذبدونا او لا پوئیگی پا سوچ تاسو یکو ی او و يتجیب او قبل الا عمل دعك تنو چې معنی وروړي عمل کړي په طریقې د نبی عليه السلام ويزيدهم زياده ای بدیل الا لا دخل فضلنا او کافرانو لپاره عذاب تخت ولو بتل رزق العباد هي کپرغه کولي الله بندگانو بندگانوتا نو دیو بیا سر کې پز مګه کې کړي وا نو پراخی پراخید مال غواړي کله دین ته سوال لذی چې الله پاک د ایمان والو سوال قبلې دین ته سوال لذی چې را دی غ ډیر زیات مال غواړي زیاداد او بنگلي غواړي دا الله ورینه قبلې نو کله کار چونګې پر اخی د رزق سبب د بغی ګرځي زکات الله نه زیاتې او که دا ټول خلق پر اخشوي بیا به یو بل احتیاج نه وي پاتې شي وي دا خو الله یو نظام مقرکرې بعضه کم او بعضه او بعضی احادیثو کې مرضی <coughs> بعضې ارریزوکېرادي چې کم یو بنده سره الله ډیر زیات محبت کوی د دنیا د ډیر مالله او جداددون ن داسې سااتی لکه چې کم سی غ خپل هغه مریض د بعضې یوب نه ساتی لکه د سری یوځغا غس شی ونی شي اوس وزی خلکې د وبو نه بچ ساتی د داسې اللهپکغا خپل محبوب بندگان د ډیرری دنیا نه سااتی والاکی یو ندلو بقادارې مع لیکن اللہ نازلی رزق پاندازی سرا چالا چیو غالی اللہ پخفلو بندگانو خبردار لی دنکی ذاتا و هو اللذی اللہ دی آغزات را لیگی باران را و ری باران پزداغی نا چیتنا امید شیدہ خلکا و ین شروخ و ری اللہ پخفل رحمت اللہ اقیام منستایل شوی ذاتا و من آیاتی بازی در نخود قدرت دا اللہ نا خالق السماواتي و الارضي پیدا اید آسمانونو د زمکو و ما بتفيهما او اغا چوارکړي دي پدې کې زند سرا او الله د دې پجم کو له چکل اوالي قدرت علا و ما ثوابكم مم مصيبتن اغا چ تاسو لا رسيږي س مصيبتا پب ما کسبت ايدي کوم دا په سبب دایې چکړي تاسو لا سونو داني ګناہوںا سبب د مصیبت دی او د بعض ګنااونو سزا الله دنیا کې مرقيخه دا نه بعض په مونږ کې داسې ماده پرځ خلک کی کیږي وي مرګ ګنااونو پیدا کوم پیداو ملالږي الله سزا نه را کوي نه کله کله الله په دنیا کې امتنبیحات او باور سزا ورکي عادیان سموديان دنیا کې تباه نک قوم لو تو چغیر د بد پیله کارون کول الله دنیا کې تباه نک او په او تاسو باندې کوم حالات راضي د حالات او تعلق د اعمال سره چې څنګه انسان اعمال کوي نو هغه شان په د باندې حالات راضي د حالات او تعلق د اعمال سره د اعمال او تعلق د جواره سره د اندامونو سره د اعضاء سره څنګه دا سرګې لا سونه غو غنا عمل کې کی قتل کوي نو د ارنج هغه شان که خین او حالات که بدین او بد حالات بیا د دی جواره د دې اندامونو تعلق د زړه سره دی چې په ځل کې او او د اندامونو باندې باندې په اندامونو څنګه ئې آشنبه اعمال کې آشنبه حالات راځي بیا د تعلق د ایمان سره دی او د ایمان تعلق د دعوت سره دی د دعوت تعلق د ماحول سره دی څنګه ماحول کې سړی د اک ماحول دعوت ور کوي کله <سؤال>: بيدینه د غلط وقیدو والا د غلط و خلق سره ناسه پاس سیداغي تا. داوت تاسو ګور نه پښتانه وجي د بل کلی دلن به نه تا کلی دلن سره به دوستی یا لزارا کې چې طيب به خواند نه بل به سره به غپ شپ او دوستی سره ناسه پاس ته تا. الته تاګرا تک به یو نو دا ماحول داغي سره دعوت تعلق دی دا دا داوت تعلق د دا ماحول سره دی وړ سر کم ماحول کې پاتې کیږي کی. اګه او داوته ربي یکیم جوړیږي داغه خبره هغه یکیم بیا الله خلی هغه زرون اعظم تاسره شي او داغه ن بیا اعمال پیدا شي او بیا داغه متعلق حالات راضی او دا ماحول تعلق د مجاهدې سره دی سړی سر سر کومسیز د پارا کړيږي مجاهده کوي او شانت ماحول جوړیږي او دارنګي د مجاهدی تعلق د معرفت سره دی تر انسان د کومسیز سره پیژنګلو شو نو د غ د پاه قبانانی کي بیا کهلو دا الله مری پته او د پی غمبر ماې پت حاضل شو نو دی د پاره مجاهده کوي اغ شان جله ماول جوړیږي بیا د هغې دعوت چللیږي د غ اثرات او ییکیین پهړ ک را ځي او جوواېو ته منتکیل کېږي او دارنې د هغې اعمال کوي یا او ا حالات را او بیا د ماری پت تعلق د محبت سره دی د کومشي سره چا محبت شو د بی دینه سره د بی دینه معرفت د فقولاوږي د بی دینه دا پیدا او دا پیدا دا پیدا دا غیره ترافه دی به ته مهتکييږي نو دارانګي د محبت نبياسو اړې ته معرفت ها تلشي د معرفت نرست بیا دې لپاره مجاهده کيو مجاهدین ارستو شان ماحول جوړيږي او هغه ماحول دې بیا غا دعوت چلیو او بیا شان ته حالات رازي و ما اسوابكم بمصيبه نو اغا تی رسیږي تاسو له مصيبتاه تاسو د گناهونو په واجا و يا پورڅو کي الله ډير الله خدا رډير ماف کوي هوما انتم بموجزین او تن تاسو نه عجزه عجزه کوونکی الله علا را فاطمه کا کې او ني تاسو له الله نا سوک بچو ان کې اونتو کم دادي او من اياته او باذید د قدرت د الله لنا الجوار بالبحر الكرام ومن اياته او باذید د قدرت د الله لنا تیری په دریا پکې پشاندا غرونو یہ شاع کو غاړي الله یوسکی او بدری الله وا فیذللنا فیذللنا رواکذا على ظهره نو هميشه به کیشته اولاله په شاده دریابا دا چېشته چا روانې کړې دی ود دحری یو یې الله نشتا دا نظام اتوماتیکلی چاليږي ان فی ذلکا لا آیات یکنن پدې کې دلائل د الله د قدرت که کار دحریه قران ته کنا څنګه څنګه الله قدرتونو با د معلوم کی چې ځکه یو ورو کې اونتا کمرګې سړې بغیر کارګر اني جوړولې یاو ورس بغیر دا کائیگران جوڑی انداغون نظام اتومیٹیکلی جوړ شو اِلنَا فِي ذَلِكَ لَا آیَاتِنْ يَكِنَنْ فَدِيكِ دَلَا إِلَا دَا فَارَدَ سَبَرْنَاكَ شَكُورَ شکور دا اللہ سفتم دا مخلوق سفتمانی جدا جدا دیتا شراکت اسمی و خوا شراکت لفزی شراکت اسمی فدی که شراکت معنوی نیو او یو یا باللہ لا جکدا کیشته پتاوب دا غچدی کړي و یافو ان کثیرو معفو تعالی الله ډیرو و عالم الذین یقینو کی آ آسان او ذګړې کوي پیدلای الزمم کې نبی دیل راز دیرتیکې فما اوتیتم من شین او تذہیر من دنیا ذکر کیا آ ته تاسو لا درک لشو ز په دنیا کې رضا سکا د جند دنیا دا اولا دنیا لا وقب تیرشی آخرت را روانم وما عند اللہ خیر آج دا اللہ صلت غورا وابقا او ہمیشا لِلَّذِينَ لَچَارَ فَارَا اہا صفات تسعہ نقص صفات ذکر کیا چی دا اخیرت دا چار فارا دی نمبر ایک لِلَّذِينَ آمَنُوا باری صفات ایجابی ذکر کای باری سلبی ذکر کای الّذینا دپاردا کسانو چی مان رولے پختل رمضان سپاری او آ کسانو یتنی بونا کبائرا دا سلبی صفات چې بچ کای ځان د غټو گناهونو نه آ کبائرا لک شرک او قتل او غلا دمو رب لار پرمانی جادو پدرو و قسم غلل و بحثان ترل و دا کبائر و افضیبان علماء و کتابون هم امام زحبی رحمت اللہ علیک الکبائر لکلی دا رنگی زواجر و الَّذِينَ يُتَّنِ اللَّهَ مَا رحمت اللہ علیکلی کتاب و او د دواړو کتابونو ترجمه پر اردو کی مشوی او د کتو کتاب دی او هغه تاسو نو چې ځان ساتي دغه ټولو ګناهونو نه او دا نسبت اضافي د بادغلموي کبایر ګناهي کبیره په نسبت د تغییری سره نسبت اضافی دی لکه څه مطلب لکه یو چاته کتري یو چاته لاسور سو ور اچول دي صدا الله سو ور اچولم ګنارا دا کثم ګنارا صدا الله سو ور چول پنس کتو سره غټه ګنادا والذینا یتنبونا او باندې وی غټه ګنا مثال داس پشان شان دا د زخرو دی په شان د ولو ولو کې لاله مو غټلاندي په شان د ولې سره وټ کې او غټه ګټي سره وټ کې دي والپواحش او دبی هيا ير کارونو نا وا اذا ما غضبوت کل غصشی ود بندگان په حقوق کینهم یافرون بخنا ورت کوي او الذین واکثانوتی قبليه حکمون د خپل رب د خپل رب حکمونا قبلای وقاموا صلاتا فابندور ک ایمان زتا شبیه احادیس ممن د موز بسنګت کې سورکاتب کې فرض پرګی سودی واجب پرګی سودی سو رکات بکے سو ٹیمہ بکے دا غی مفسدات سو بھی پکم و خبر و کی دا سکی دیا او پا حادی سکی ری بیا وَاقَامُتْسَوَلَا تَوْرِوَاجْوَئِ قَيْمُونَ زُنُوْتَا وَأَمْرُهُمْ شُهُورًا بَيْنَا اُمَّا او کاردھ دی پا قبل مینس کے مشوری وہ مشوری سر رپاری مشوری دا احکام جورول رپارنی دا مشوری را احکامات چلول رپاری مکنه والله حکمونه تول را لگلی دی او دا دی حکمونه دا رائشکوره دا به با او مغربی شورا مغربی جمهوریتا هغه دا احکامو جوڑوله د پاری ار کال نوی آئینه نوی دستوره نوی قوانینه و مما رزقناهم ینفقون او دا غمالنا چمور کره خرچکی دا اللہ پا لارکه والذین اذا اثابهم ملبغوا او اتسنجك لو تطورت جزياتهم ينتظرون ندب بدل اغلی دا بدلی جادت قرآن دے و جزاؤ سیتن سیتن او قران ورکړی وی وجزاوا سیئتين سیئتون او سزا ده بده هغه سیئتون سزا په شانداغی دا کله کله الله تبارک وتعالى جبردار دی انسان سره دیا کیو چې ته یا معافه کا نو اغا غو په گی پا ما سردون زیادتی و شور ظلم را سره و شور تمالی بی مابی که اللہ یو مالا بدلتی والا تا دللگی یا شید گورا اللہ را والا ورپسی فا من عفا کما پی دیو دوک دا دیر اغا را خبر دا پا دی کتا را پارا اغا دیر زیاد ثواب دی و جزاؤ سیئتنو سیئتم مثلوها او بدلتا بدی اغا سزا پشانداغی دا ف چاچما پیوکا فمن عفا چاچما پیوکا بعد ظلمی رستو د ظلم کی دونه پد چا ظلم کا او رستو د ظلم نہ د اغي ت معفیو کا نفاول ایکا ذا کتان مالین من سبیلہ نشتا دی پدی باندے ہسم لامتیا پدی باندے ملامتیا نشتا وما عليه من سبيل نشتد في ديبان اسم لامتيا پدي اسم لامتيا نشتاب اه فاجروه على الا وجزاوا سيئه سيئه او بدل بدلي پشان د سزا دا غيره ومن نفا جما بيو كان واتلو درت كفل عمله فاجره نو اجر د ثابت شف الله بو علا ضرور کی ده ما پیو کا الله محبت نه کوي معنو سره او لمن انتصرا او چاجه بدلا واغستا پس ظلم کي دون په نو لو په دی باندې نېتا لرماتيا انما السبيلو على الذين انما السبيلو يقينا ملامتیا اپا که دا په دي ايتو نو کي الله تبارك د ایمان والا او صافي حمیده بيان هي نو پايي کی یو ده خبر ذکر کا کړه ځالمن را ظلم بدلا غسل جائز دي خدارنګ زیاتي او تر جائز نه دی ښا یو پلک درکړي سونه وزن کې در او مره به تور کې زیات بنور کې دو گزاره بنور کې کتال یو تیزه خبر کړې تبو له یو تیز خبر کې دارنګ کتاره صبر نه د ما په نه کولو واستو دا ربستردا لیکن دا نبی علیہ السلام زندگی زمانگا اکتاسو محیطا دا چه کلا ما کپتا شوا مشرکان حیران جو سبرا سرکی تکا مو بیغمبت دا دیر غرضیاتی کرلی دی, دی او نبی علیہ السلام اتیزن آغا ویناکو ما چه کما زمارو ریوسف علیہ السلام فرورون تکڑوا لا تسریبا علیکم علیہم مافی کوا مافی دیر خصیفت دی انما سبیلو علیلذینا یکینان لار د ملامت یا کسانو دا چې ظلم کوي په خلقو وي بغونو لټې په مکه کې پس ادره به مناسبه پاکستان دې لرا عذاب درناک دي ور اجازه دی ورکه چې ته بدله رستي چې بتا ملامت یا نشتا هو لمن صبر و غفرا که چا صبر وکا و مافیو کا کینن د دې د مضبوط کارونو نا وَمَنْ الله او چلتې بلال کلهنیتهغله را سووک معین رتو د بلارې کولوونهطبې ظلیمان چې کلینې آذاابدي بهواي هل اله مربې منسبیر آته پهته سلاره تهېديله را یوورو لیا چې پشکولې بشي پهور باند دی خاشي نه م نګلی سر کوزی به دوججه د دللت نه هغه ګوری با په سرګو وَقَالَ الَّذِينَ عَمَنُوا عَيْبَ مُمِنَانِ لیکن ان تاوانی، تاوانیان آکستان دی چه تاوان کے اچولی او قفل بال بچ لرا پرد دا کیامتا الا اِنَّ زُعَالِ مِنَا خَبَرْ شَئِ يَكِنَا ظَالِمَانَا دی بای پا عذاب حمیشہ که وَمَا کَانَ لَهُمْ نَبِي دِلَا سُبْ دُوستَانَ چِ امدادیو کی تھی وَادَا اللَّنَا او چایا چ د عذاب نه بهسمن ب کېږي اس تجیو ل ربی کوم بط رب د ما طبکه سره د عذاب نه دنجات لاره دا دا د الله د پیغبر خبره اوومې اس تجیبو ل رببي کوممه کبولاللیو د حکمونو د خپل رابه مکې هغې نه چې را بشي داسې لا مرض له من نه الله چې نبوي پااپسی هغې د اللار طررب نه۔ نبی تاسلرا سو زیا پنای پدغه ورزه او نبی تاسلرا اس انکار پیدا منو اول ته سری نبی علیہ السلام تا پین آورزه کدی مغری خبر نمنی فما ارسلناک علیہم حفیظا نو تن اله ګلم پدینه غبان یګنان تبلیغ او ان اذا ظن الانسان او مونږ ته کله ورته انسان تا د خپل طرفنا رحمت نو دی لوی شروع کې پاغې او کورتیږي وتا مصیبتہ پس او دا یی چ مخ کلی غلی لاتونو ددا د انسان ډیرنا شکرہ لِلّٰهِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص اللّٰه را با چي د اسمانونو دد مکو یخلقو ما یشاء پیدا کې الله هغه شو غاړي یها بول می یشاء اِناتہ بہي اللّٰه ور کوي چا جنا یا الله الله واری لونه ورکئی او چاته الله الکان ورکئی الله خو چاته الکان چاته جنکه لکه وګړو رسول سلام داغه تش لونه وې ابراهیم علی سلام داغه تش الکانو سلام داغه لونه او زامن مو او یحیی علی سلام عیسی سلام ایت الله د بچینو دا دا الله تقسیم دی او دا الله پتا تیم خوشال هيا او دی آیات د مونږه بنڅر ټکو ګور دا اناس ذکر کړي د دې کې ډېر نقطې مفسرین لیکي یو نقطه دا چې اناس مقدم ذکر کړي مخ ذکر خدا لکنه یو وجه پکې دا را چې چونګې زانانه ډېر زیاتی ښا د سړو پرې بس سرا زانانه ډېرې کثرت دا نساء په وجا ځکه یې نساء مخ کې ذکر کو یا اشاره پکې دې طرف ته دا داچو کې دا الله د نیامتونو بیان کایې نو الله په کینه کې مخک ذکر ذکر ذکر کې چې دام د الله یو نیامت دی په پجاهريه په دوران کې جنکو تډېر بد کتی شو پاوی باندې به زبار کارونه کوله سبه کول سبه کول ژوند به خخوله او احاديثو کې مرادي هغه زنانه ډېره خوش قسمت را چې دا چا ډم به اغلورو شو هغه زادره خوش قسمت را دیر داس ناری نه یو یو یا خوندې دی چې دیخوا بچی کیږي لونه کیږي نو پاغي باندې بد لګي اغانګور ته یو خدي ته یو تصبيره دره دهریت خبرې دی ښا اداخ الله او یاته الله واری الله لونه ور کوي حدیث پاک کې حدیث چاته الله دویا دری لونه ور او به تربیته کو نو دا زانه بدره پر جهنم نه حجابی او بل نو قط ولمو سو ذکرو وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا يَهِبُ لِمَن يَشَاءُ الْإِنَاثَ نَوْ الْإِفْلَام بِنيشتا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُكُورَ أَلْتَالِ الْإِفْلَام شتا کلماتو کو إِنَاثہ کې لِفلام نيشتا او الذُكُور کې لِفلام شتا بعدې مو پتیوی إِنَاثہ نَکِرا ذِکر کو الذُكُور معرفہ ذِکر کو نو معرفہ ذُکر جګه په جنگلو والی او نَکِرا غا په جندې مې عام نو دا په با پردکی دا بنا کری را بسو پیجنی را پیجنی نخا دا بنا کری نا با فلتا روپونا و فلنمونا دا سیدونا بنا کری او که دا کلا ماری پشوا نو دا خوال تا که سالی نو بیا خدم پاپی نشوا نو بیا نو شو شور نخذا نو سی جلاکو تک باتی جور شي بیا نو یا حبول من یشعو اناتا علی فلانکی یاد نکتہ یادہ یا حبول من یشعو اینه سن نه کېره به ګرکو ار دو پور معرفه ناری نه معلوم به او زنانه باندې پردایو چه دا نه دا بدان معرفه کوي نه یا حبو لمن یشاء اناسا بخی الله چلا چوغالی جنہ کوي او بخی الله چلا چوغالی الکان او ذویجوم ذکران او اناسا او یا ور کې الله الکانو جنہ کې ګډوډ یا تعالی د بچو ګډوډ میو ورکیا او یجعلوا میا شاو او چلا ګردی الله شانډ چاتلادو ورکینا انه علی منقدیر الله په دې قدرتونو ولزاثم وما کانا لبشر بدی آیات کریمکه الله تبارک وته د وې اقسام ذکر کړي آیات تخیل کوې وما كان لذكر لبشار... خلق قران تو هي وې احاديث تو هي نه وې اگر دې آیات نه انکار کړي وما كان لبشر نشکیدی او بشر لرا چې الله سره خبری یو کې الا وحيان مگر په وې سره داغه نتا الله وحیو کې ذکر الله پاک کلام د بشر سره دا په سو طریقو باندې الله تبارک وتعالى چې امبيانه مسالم سره کلام کوي پښو طریقو سره یو د پیغمبر پذل کی بغیر د واسطې د فرشتې نه الله ډایرک ولا پذل کی یو کله په حالت د بیدارې کی کله په حالت د خوب کی یو دا طریقہ را دویم را هغه خبره حقیقتن بغیر د لیدو د الله نه الله ویني نه والله وتر خبرې کایو یو دا طریقہ را او دریمه جبرئیل امین رولې کی او وحی پدوکس مرا یو وحی خفیده یو وحی جلیده وحی جلیده قرآن دیده وحی مطلوعه یو یو وحی غیر مطلوعه را احادیث صحیحا دا نبی علیه صلات السلام و السلاما وما که احادیث دا نبی السلام دام وحی دام وما کانا لبشرین او منگا چرتم دا وحینا مستغنی نشو کرده خدا احادیثو نا پا ایس کانون سارا دا با اصیح سرده وحی مستر پرویت خویزه بغیر دا حدیثونه قران وضاحت حد کولې چې میو کرا لکن دا او ما کان الله په قران کې اوات الزکات زکات ورکي زکات بچاتا ورکو زکات بسونه مال کې ورکو ګړو بیذو کې بسونه ورکو بسونه چاندی کې زکات سونه ورکو دارنګي هغه زکات چې دی نو هغه با پنقديت کې سونه ورکو پسموکو کې پسنو کې سونه او پدی بارک ما او رساله شروع کړو به اخر کې ما تو ځکه مه زر خپل او کابیر ټول خطوط لگم او در رساله په اخر کې بېدا اکابرینو دمکاتی په نن تر شایعو پای کې ما در قرچي هټو هټو مفتیانو ته خطوط لګلیو چې میستر پرویز بارکی هغه د استاد حسن دريات دی او ستا دی پای کې یو جواب ما ترالي ګلی دی چیف جسټیس مفتی تقی عثماني سه منتزل العالي او پای کې بهترین لیکل کړی کته ما تاسو کړی میرے جی کہ یو الگ دے اغا پرویزی شو او پلاری خو مسلمان دی عضو پرویزی شو دته بس حکمي آیا کدا پلاری موجود له میرات ملي وی غوینه میرات بلکل بالکل نشي میرایز کدا خو کافر شو دغه عقائد کفريه اختیار ک حدیث نمنه ني میری خبري نمنه ني دارنګي ډېری دات خبري دا موري لیکلو یو سړي رغت اه یو زیکر اشتق الغوالي او دا پرویزی دی منکر حدیث دي جنې په نکاو ور کول څنګه حرام یا به بل ما سوال کړي چې چا وته ور کړی وادګې د شوی نو بیا نو ته د امکتی تکلیف معنی دې دګی نې او سره ما ته راخا دا څه بده سر نه پاتېږي چې چا خاون پروي شو مونږ کې رحدیش شو دا به بلکل راضي نې ما ته شوی دا وایي نه مونږ کې ویو الله په قران کې ذکر کړي دا, وما کانا دا, خبری نی دا, دا قائد و ما کان علی بشر و ډې خبري نه دا راکایدو خبري دا د ایمان او د کفر خبره ایو و ما کان ايو کلمه الله الحمدلله ثم الحمدلله زمګي ساवाडी ته سره پرويسيت وایرس راغلی وو الله يستانو کډیر نو ځان توبې وستې چې زمونږ د ښه پليت اقایب ندي خوغو چې په یک تر حادثه او علما او پتی خبري او تقیانو پتی خبري الله والا پتی خبري ندي خو زمونږه عقیده اږي ته توبه وست هغه مجلسونو ته تکرا تک پری غوډو وکړو ترون خاندانو شرمیږي بدنام شي وما کانا لبشر ایو کل امام بخاری تیرا دو پا امام, امام مسلم تیرا دو مایو بیان کیوئے دا کم خلق چی پا امام بخاری امام مسلم تیرازو نکیو دا دی مازیم منگتا معلوم مرا او د امام بخاري مازیم منگتا معلوم مرا وما کانا لبشر نشکی دے او بشر لرا چی خبرو کې د سر الله مگر پا وی سر اللہ دا غ پزلو کیوا او میوارائی حجاب یا رسو دپر دینا او یرسلھا رسولا يروا لگی فرشتہ نو پویہ یا وایو ته په حکم دا الله او چغوالی الله الله دی پورتدا حکمتون والا ذات وکذالک او ھنا الیکہ دارنګی مونږه وای کړي تا ته پیغمبر مونږه انبیاء ته وای کړي دی اے نبی علیہ السلام وکذالک او ھنا الیکہ دارنګی مونږه وای کړي تا تا رو روح اندر روح قران ته روح وداوله دا سبب دا حیات روحانی دی احادیثو کرا دی دا قرآن ربیع القلوب دی دا ذرونس پر لی دی زواگانو کم را دی اللهم ر القرآن ربیع قلوبنا یا اللهم دا قرآن زمون دا ذرونس پر لی و گرده دا بتا تا بتاولی دا, دا سن خلیس پر لی دا خوری دا قرآنو دا پارا گلونا را جمع شوی مشرانو نوجوانانو قرونو کے ناس او دارے پر خوشا لیو ګلټ تفویضیات جي دی لیپورونه هرې درتوري نشتا درصوله باندې په مله باندې دا د زونز پرلی لري الله اذا قران زمونږ استاد د زونز پرلی او ګرځي یو چې کوم خلا قران تنا سقيغه تعالی او روحاني حيات ورکي یو وکذالکا او هنا الیک دا رنګ مونږه وای کړي تا تا روحان درود قران د وجد دا حکم زمونږ نه ما كنت تدري پیغمبر تعالی مخه پتا نه نبي رحل مغيب او شو نه حاضر ناظر او شو اے پیغمبر تعالی مخ کی پتا نه د کتاب او د ایمان پیغمبر تم د ایمان پتا نه وا نا ولل ایمان تعالی پتا نه وا طریقه کتاب او طریقه دعوت د دا ایمان ایمان پیغمبر تم مخ نه پتا وا معنی دا دي چرتهونکي چې پیغمبر ته د ایمان او د کتاب پتا نه نا پیغمبر د ایمان په تاوه او د تفسیلات او نووا کې په او د تفسیلات او په نو الله او د تفسیلات د ایمان هغه قران سره خوده له حدیث پاک کریمه تعالی کرام ویو تعلمن الایمانه ثم تعلمن القرانا مونږه اول ایمان مونږ له بی ایمان درو او د ایمان درو نه پد مونږ قران ز کوول شروع کو پدې قران ز مون بیا ایمان زیات شوخا نو موږ الحمدلله مؤمنانو ایمان هم وروښک به ګوري قران ځکو دا نه د بډونبی ایمان په خون په خوما نو بیا به دې بډا چې مون بیا هم په دې ایمان پوغ دیو ک په نه قران بنه راغلم باز یاده پاگلانی چې دا بډونبی ما ځکو بیا باخر کې قران ځکو مری بی ته بیمانه تا سا. ته الله ایمان درکړي مؤمنه نو ایمان تا کښتا اوس قران ځکا اگر د ایمان په قران کې دی ما کنتا تدری مل کتابو ولل ایمانو تالا پتنو آ چه سنگ بای بیان ده کتابو ده ایمانو لیکن اگر دو مونگ ده قرآن لر رانا قرآن نورو قرآن تکینا چه غو گنا ده کلوشی زین ده کلوشی لده کلوشی نا دی بی ہی من نشاو مضبوطو مونگ پا دی سرا چه چالو غواروو د خپل باندې نا او یکی نه نو تلاره هلکوتا پر پر تر لا لاري نهغه تو خلق له دعوت ور کئو سيرات والله لارد لا اغا چې اغلا اختیارات دي د اتمانو د دمکو وخه برشه خاصه لاتا واپس کیږي ټول کارونه نو په صورت شورا کې اغا نور تر ذکر وکول یا وی تی دا خبره ته کې دا موږ بل چانه دا ورېدلې دا هی جواب جوړ را دا خبره کوما چې نو عليه السلام پرالي کلی شوی وو ټول پیغمبران پرالي کلی شوی وو ابراهيم عليه السلام موسی عليه السلام عيسى عليه السلام دی وې عام کتابونه تا خلاپا نو که عام کتابونه ما خلاپا نو قران او سنت دما ترا دریمې تراز او عام مولیان تا نه خلاف نوې وګورا د پسدو اينات باندي اولاله و دادي زديانو بیا بل شوبادي کرکيه په صورت زخروف کې اوربت د مخ کی صورت ترا مخ کې زواجر مشرکین او تذکر شو په دې صورت کې ا رات زجر ورکی کوي په شرک باندي یا مخ کې صداقت د قران ذکر کا دلته زجر ور کوي په اراض د قران پا دی صورت کی دری دلائل اقلیا سلور دلائل نقلیا یو دلیل وحی او دفت بل شبهی کئی اوی مونگی زکر رحمدت کوا چرا دی لات اللہ تشن پریدی خوا دادا اللہ نازولی دی مونگی زکر رحمدت شوایو پا دی صورت کی آیت نمبر چیس کی دا غیرت کئی آمیم اللہ پویگی پا ماننا دی حروفا وَالْكِتَابِ کتاب بالموبی نه او قسمدي په کتاب کاره کوون کې یا واضی مضمون والله ان جاالناوقرآانه موګ ګرزې دا قآ موله نوور کې قآه عربیا واضی ج والله ل کوم تقلون د رپاره چې دا کله کاراخلي یا او یک ن دا فتل کتابونو کې زمون سره دی لا غلیون او چې حقی اپن افضر بوانکم از زکرا آیاو آلو موستا سن نسیت پاڑو الو سرا ندی وجنا چی تاسو قومی مشرکان تاسو د شرک دا وجنا دا قرآن نازلول پریدو وکم ارسلنا من نبین فی الولین او دیرلی گلی ما پیغمبران پڑن کې کے تسلیور کئی نبی علیہ السلام تا وما آیاتیم نراتلو دیلا ایچو پیغمبرو مگر خلق پې ټوکې کولی کولے نه من منخلاق کو ډیرر سخته دینا پنیو کې و مغا ممسلهوللی او تیری شوي نموی دړبهنو وله انسانالته که د تپوسوکې د دی نه چا پیدا کړي عثمانونه عم کې د یااکون نه خا مخ پیدا کوي د لا را زورور زیات پوه ځته الذي الله د جه عاللکم الارض منده چې ګرځولې دا تا د فارزمکا بستر د آرام او ګرځولې تاسو لپاره دی کلارې ګوره د الله رندې لوي نه یم د ښا الله تعالی صلی الله که ګرځولې کدا لارې نوي ته په کوټوولې دی بیا وګوره دی الله رو تا موټر وې ته ګوره حیوه ته ګوره د دې نه پنده ته او کر په جنټې ورې مکیور سی دا په تا د الله نعمتونه دی په تا د الله نعمتونو ته خصوص کوا چې مکلا کې د الله خلاب کې مه جالهله کوم پیاسوبولله او ګرزول الله تازله پې کلارې د د پااره چې هدایت ممیې ن دلهې نسته اعما دا د اقېکررکیا او الله دغ ته چې راورې دبارې نه باران پاندې پا سره په انشارناو د تازه الله یزد از مکی پپید از مکی پتا ز ک اولی مقادرا ک تخرجون دارنګ به تاسو رئیس تلیکيږی د حضرت ینا ولذی خلکل ازواج کلا او الادی غزاد پیدا دکلی جوړه ټوله او غر زولی تاسو لا چشته ولنعام او سناور ایتاف کسور لیکو یو وګور الله ډیر سناور تاسو لپکی ما د تصویر پیدا کړلې یو لوی اور دی یو ماشوم روان کی یو په سیروانی دا چا دا ما دې تصویر پکې الله خوذلې یو غټه څنګه یو غټه میخی یو او ګوره یو ماشوم یو بوډا هوت نا کی میخه لشي سمورتنه دا الله تاریخ کړه غټه اندای د شپې 3 بجې غا آرام کئ تاسو کار را پیو شو تیره پرانه دی ټندا در باندې دوسم نکي چا خو زموږ آرام کوم کرا تصویر ماده ته الله ویستو ټندا تا رښتیا خوږيره باندې یو خرشناري کولې بیا بدل اسونه غرانوا دا تسخير ماده په کې الله خدای تعالی طاره پاره او تبيعام د الله ناراضه کې ای تستو دې نه پاره چې برابر شه د دې پشاګانو نو بیا یاد کړي امر د خپل رب دعاګانې وای چې پروک پرې کا بيغ فلا پکی اول وای بسم الله سفر کې ګاړې تخېږي او تخېږي ریړي تخېږي دانګه تخېږي رښتګه تخېږي خپل پرې کاپ کېغه دوي بسم الله بیا و الله اکبر کچې نیوي الحمدلله بیا د سفر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين وان الى ربنا لمنقلبون بیا ر سفر دعا وایا دغه سفر له دعا دا اللهم انا نسالک فی سفرنا هذا البر و ومن العمل ما ترضوا اللهم هون علينا سفرنا هذا وتهيئ لنا بدا اللهم انت الصاحب في السفر والخليل في الالع اللهم اني اعوذ بك من وخطاء سفر وكبته المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل والولد بهذا الدعاء هوايا ثم تذكرون وعوا وعوا يا مت ربيكم او بهذا دعاني هوايا سبحانك لا اله الا انت قد ولنت نفسي فاغفر او نبی اسلام جو براد دعاوی بیابیسی لیکن مسکیشو اسمان طرف تبیعو کتو تم دا سکوا کورتوا پسرا لی بیادو آگانی وی آئیبونا تائیبونا عابدونا لی ربنا حامدونا اید استوائی تم چکل برابر شو پسور لی و تقولو ابوائی سبحان الذي سخر لنا پاکی دا آغازات لرا چی دے مند تابع کری دی و ما کننا لہو مقرینین او نیو مندی لرا کابوکو انکی ناغو مون تعالی نو و انا الی ربینا او مون خپل رب واپس بور ګرځو لکه او ته څنګه په سورلې باندې سوری یو طرف ته روانې داته وخت براشي د خلکو په وګو بکدی او ته پای کوي حشر طرف قبر طرف ته دی ګوزی وجعل له من عباده جزءا نو الله تعالی ارس کړي دا خلق بیا موږردې دو وی ګرځول الا د بنديګانو نا اغا اسا د کینان دا انسان هم هه کافر ذکارا امتخذ ایا نی ولیدی الله دا سنا چې پیدا کړی دی لونه الله ځان تلونه ګرځولې او تاسو ورکه په ځامونو سره پلغم اے مشرکانو حال دادې و اذا بشر احدهم چې کله دیلا زیر ورکلی شي پاغتا چې دی بیانې مه قربان بچاله پسی پتکه دی ویله الله لوندی او چې دی دوریږي جو لور شوي دا نو په خپله ډېر غسه چې په لوربانې خکان کول داره مشرکانو کار دی چې ملک بیا ته ژالی زیات تر د کلو زالله ووج رو مصود ده او ګوردی مده د تتورهډکوي د غم نه او من ی نشته او پل هلیتې آیا دیې بت کې یا تا د اغ چا چې پې کې دی شي په کالوکې دا زعادې خو پالنه په کالو کې په ځې بزیت کې کولی او په حالت د جګړې څخه خبر نشي کولې زنانه ذایب جنس دي نو دا د ذویب جنس الله ته نسبت کوي او دی آیات کې دی طرف ته اشاره راځي چې زنانه او د پاره کالي د سرودر او د سپینو دا جائز دي باهغه حدیثو کې وعیدات راغلي د اه حدیثو مطلب دا دی لکه په معنا د زکات باندې ارايش جائز دي خدامنه شپورت په غیبت لګې دلیو چه کم دا زندگی لوازیمی ضروریاتی با قدر کفایت اغیر ضرورت ہوئی یو د انسان ضرورت دی یو حاجت دی چه بیا انسان په مشکل گزاره کیگی نو ضرورت دا پارا دا حاجت دا پارا در ام اتائش دی دا حاجت نزاید د آرام سهولت دا پارا سیزونا اغم جائز دی یو اتائش په بیا ارائش دی او زیبائش دی سریب د زیب و زینت دا پارا دام ج او بلدی نمائش او د فخر د نمو د